liyakuna lin-nasi mubashshiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi-idnihi wa sirajan munira wa mubashshiran lil-mu'minina bi-anna lahum min Allahi fadlan kabeera sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu mühtərəm və qardaşlarım. Bu gündə Allah subhanə və tealə bizə bu gündə burada yığışmağımızı nəsib etdiyi üçün ona hədsiz dərəcədə şükürlər olsun, həm də olsun ki, Allah subhanətələ bizi bu gündə bura bir yerə yığdı və qədərində yazdı ki, biz bu gündə onun kitabı olan quran Kerim haqqında danışıb onu bacardığımız qədər başa salmağa anlamağa və anlatmağa çalışacaq inşaallah Dərsmə başlamazdan öncə bildirmək istəyirdim ki Uca Rəbbimiz buyurur Və dəkkir Fə inna zikra müminin Xatırlad xatırlatmaq müminlərə fayda verər. Və biz də sizə xatırladırıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin dediyi hədiş-i buyurduğu mübarək bu sözü xayrukum mən təalləməl Qur'ana və alləməh ümmətimin ən xirli insanları Qur'an-ı öyrənən və onu öyrənənlərdir. Və uca Rabbimiz Qur'an-ı Kerim barədə belə buyurur لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً biz bu Qur'anı dağlara endirsəydik dağlar bu Qur'anın məsuliyyətindən paramparça olardı. Tirtir -tir əsərdi. Bu Qur'anın Allah yanında şərəfətindən Allah yanında böyük bir dərəcəsindən dağları görərdin ki, titrir əsir və həmin dağlar param parça olardı. Amma Allah Sübhana və Teala Qur'anı insanlara nazil etdi. Fa qalilan ma Onların nə az bir hissəsi iman etdi, nə az hissəsi onu haqqını ödədi, haqqını verdi. Və inşallah bu gün Biz sizinlə istiabə haqqında danışacaq qari Qurani kərimi oxuyarkən, Bismillah ilə əudu billəh şeytan rəcimi hansı formalarda deyə bilər. Yəni, bəzi formalar var ki, bu cür demək olmaz. Və bəzilər də var ki, olar. Misal olaraq, Qari Quran oxuyarkən və ya Quran oxuyarkən 4 formada Bismillah ilə Əudu Billəh minə şeytan racimi və ondan sonraki gələn surələri müəyyən bir formalarda birləşdirə bilər. Bunların birincisi qatul cəmiyyə hamısını a ayırır. Ey Faslu istiadəti anil bəsmələ an awwal as-suraati bil waqfi ala kulli minha wa hadha al-wajhu aptalha yani a'udhu e billahi minash shaytanir rajim bismillah tan ayrir wa hamkinin suranin avvelinden ayrir mesela oxuyur a'udhu Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Bu, birinci formadır ki, bu cür oxumaq caizdir. Yəni, istiadəni, yəni, əudubillahi min şeytan rəcimi ayrı bir şəkildə qarı tələffüz edir, ondan sonra müəyyən bir vaxt verir, ara verir, ondan sonra Bismillahi tələffüz edir, sonra yenə ara verir və sonra isə istədiyi surənin əvvəlini başlayabilir. Və bu ən fəzlətli oxunuşdur. Bir daha təkrar te buna deyirlər qat-ül cəmiyyə. Hamsını kesməy, yəni bütün o ara verməyə, hem istəyadən arasında, hem de bismillahın arasında. Bir daha təkrar edirəm. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bu, birinci formadır ki, hansı ki, bu forma caizdir. Bu cür oxumaq qarı oxuyarkən caizdir ki, hamısını yavaş-yavaş arasını kəsib, istiadəni oxudu, sonra müəyyən bir vaxt verdi, sonra Bismillahı oxudu, yenə dayandı, sonra isə ondan gələn, sonra gələn hər hansı bir surəni oxuyub, yenə də qirayətini davam edə bilər. Və bu da ən təzlətli oxunuşdur, bu cür oxumaq. İkinci oxunuş, qatul əvvəli qatul. وَوَصْلُ الثَّانِ بِالْثَالِثِ اَيْ الْوَقْفُ عَلَى الْاِسْتِعَادَ وَوَصْلُ بَسْمَلَةِ وَوَصْلُ بَسْمَلَةِ بِأَوَّلِ السُّرَةِ İkinci forma istiadani kesib, kəsib ile surenin evvelini birleştirmektir. Misal üçün, اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim İlhamdülillahi Rabbil aləmin İkinci forma isə istəadəni kəsmək ara vermək, istəadəni dedi, əudu billəhim neşeytan rəkim dedi qari, sonra isə müəyyən bir müddət verdi sonra Bismillah ilə birinci surəni, Bismillah ilə surənin əvvəlini birləşdirdi bir daha təkrarlayaq E'uzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bu cürdə oxunuş icazəlidir və bu cürdə oxumaq ola. 3-cü forma vaslul avvale bis-sani və qət'us-salis. Ey vaslu isti'adeti bil-besmələ vəl Sonra qiraətü avvel sura. 3-cü forma isə istiəzə ilə bismillahı billəştirib istiəzənə bismillahı billəştirib 3-cüdə isə bayanmaqdır. Yəni bu gündür. Əuzu billahi minəş şeytanir rəcim. Bismillahir rəhmanir rəhim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Yəni istiazə ilə Bismillahı qari oxuyarkən ikisini də bir yerdə birləşdirib sonra isə bayamır, sonra isə surənin əvvəlini oxuyur. Bir daha təkrarlayıram. Əuzu <Sessizlik> billahi minəş şeytanir Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Bu cür də oxunuş icazəlidir. Və sonuncu oxunuş bütün istiadəyinə Bismilləhi və surənin əvvəlini birləşdirməkdir. Həm istiadəni, həm Bismilləhi, bism hə həm də ki, surənin əvvəlini qarı oxuyarkən birləşdirir. Misal olaraq, اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ Baxın, istahadəni, sonra isə bismillahi, sonra isə surənin əvvəlini birləşdirdi. Və bu dört forma çayızdır. Yalnız bir forma çayız deyil ki, o formada Artıq qari oxuyarkən istiazanə deyir, ondan sonra vəkf edir və Bismillah ilə suran əvvəlini birləşdirir. Əuzu billahi minəş şeytanir rəcim. Bismillahir rəhmanir rəhim. Elhamdülillahi rəbbil Artıq bu şək yaradır ki, Bismillah surenin əvvəlindəndir yoxsa bismillahdır? Amma caziz olanlar isə qat'u el-cəmi' hamsının arasını kəsmək, ikincisi qat'ul-avvali və vasl əs-sani bi-s-salis istihadani kəsmək, bismillah ilə suranı əvvəlini birləşdirmək, üçüncü isə vaslul-avvali qat'u əs-salis Yəni istiadənə bism bismillahı birləşdirib üzərində vəkf etmək, vəkf etmək və sonra sonra isə qirayəti davam etdirmək. Və dörcü, və dördüncü isə vaslu el-cəmiə. Ey, vaslu istiadəti bil-bismələ avvalə bütün hamsını birləşdirərək oxumaqdır. Amma əgər, bunlar hamısı surənin əvvəlindədir. Əgər surənin ortasındadırsa Onda üç forma var. Yani o khunuşun üç forması var. Birincisi, qat'u l-jəmi'i, ay, el-vaqf-u alə əkhir-əssürə və aləl Birincisi, qat'u l-jəmi'i, ay, el-vaqf-u alə əkhir-əssürə və aləl-bəsmələ. Yani, o khuyul şihyə, məsələn, وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا əhədə. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثانيسه قطع الاولي ووصل الثاني بالثالث اي الوقف على اخر الصوره ووصل البسمله باول الصوره ولم يكن له كفوان احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد Bu cürda okunuş caizdir. Üçüncüsü ise Vaslul cəmi'i Ey, Vasl-ı Âkhir s-sura bil-bəsmələti Bi-əvvəl s-sura وَلَمْ <gülüyor> يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ بِسْمِ اللəhî r-rahmânî Qul e'udhu bi rabbil Bu cürda okunuş caizdir. Amma <gülüyor> uçukaldı Anfal surəsi ilə Tövbe biz bilirik ki, Tövbe surəsində Bismillah yoxdur. Və səbəbi də odur ki, Allah Subhanahu va Taala Tövbe surəsində müşriklər haqqında danışır. Müşriklər haqqında danışır və orada çox gəzəblə ayətlər olduğu üçün Allah Subhanahu va Taala Bismillahir Rahmanir Rahim onlardan məhrum edib. Və həmin surəni qarı ox oxuyarkən اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ Racim, الرَّجِيمِ دَرَاءَتُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ deyə oxuyur. Bismillahirrahmanirrahim deməsi caiz deyil. Tövbe suresində. Bismillahirrahmanirrahim demesi, Bismillahirrahmanirrahim de demesi düzgün deyil. Amma o ki kaldı, ondan evvelki sure Enfer suresidir. Enfer suresindən Tövbe suresini birleştirərken hansı formalar var? Ən birinci, Əl-qatr. Ey, Əl-vaqfu alə əkhiril ənfər maət Yəni, ənfər suresinin sonu ilə vəqf ed edib, sonra isə tənəfüz alaraq, barəətun, yəni, tövbə suresinə başlamaqdır. Və, yəni, surenin axrında vəqf edirik, ondan sonra isə, biz, deməli, tövbe suresinin əvvəlində başlayırıq. Misal üçün oxuyuruq ki, İnnallaha bi kulli şeyin alim bəraətum minallahi və resulih Yəni, Enfal suresinin sonuncu ayəsini oxuyuruq. Sonra isə nəfəsi dayandırırıq. Sonra, Bismillah demədən demədən bəraətum minallahi və resulihə başlaya bilər. Yəni təvəssürəsinə əvvəlinə e, davam edirik. İkinci forma əs-səkt. Ey alqat'u qat'u əs li muddatin yasiratin biduni tənəffüs. Səkt edirik. Səkt isə tənəffüs almadan dayanmaqdır. Bu səktə deyirlər və Hafsələsim qıraətində bəzi yerlərdə var. Səkt. Misal olaraq <Sessizlik> inna llaha bi kulli şey'in alim dara'atun min və rasuli Birinci vəqvidir, vəqvlə səkt arasında olan fərq odur şey, vəqv zamanı qari oxuyarkən dayanır, amma tənəffüs alır. Yəni, hava axını davam edir onda. Mə məsələ, misal, Qulhu vallahu əhədi, allahu samədi, yəni artıq tənəffüslə oxuyur. Vəqvidir, dayanır, amma nəfəs ala-ala oxuyur. Amma səkt isə dayanır, səkt dayanır, nəfəs almadan davam edir. Səkt. 3-cü forması isə elvasul. Ey wasl akhir al-alfal bi awwal at-tuba və bütün bunlar Və bu həc, hə, deməli üç formanın üçündə də bismillah yoxdur. 3-cü forma isə Əmtər surəsinin son ayəsi olan deməli 75-ci ayədə innalllahu bi kulli şeyin alim deyərək Sura isə Anfər surəsini əvvəlinə bitişdirib başlamaqdır. Misal, İnəllahə bi kulli şeyin alimun. 3 Üç formanın üçü də caizdir. Və bu inşallah istia və haqqında sizə xəbər verdim. İndi isə gəlin İxlas surəsini açaq və İxlas surəsində olan o qeydlərimizə tamam edə. İnşallah gələn dərsdən, yəni sabah Allahın izni ilə təcvid dərsinin birinci dərsini biz sizinlə başlayacaq və o dərsin adı Ahkamun Nun As-sakine. Nun sakinin hökmləridir. Və indi isə hamı Qurani-Kərimləri açsın, İxlas sırasına baxsın və biz hər dərsimizdə olduğu kimi Qurani-Kərimdən hər dərs Bir, bir ayət, iki ayət bacardığımız qədər oxuyaq və həmin simvılları, işarələri biz sizə izah etməyə çalışaq. Biz e, keçən dərs İxilas surəsinin birinci ayəsini izah etdik və orada olan qeydləri sizə anlatmağa çalışdıq. Bu gün isə biz ikinci ayəti oxumağa başlayaq və ikinci ayət belədir ƏLLAHU SAMƏDİ ƏLLAHU SAMƏDİ Deməli, əgər ikinci ayətin əvvəlinə baxsaz, baxarsın ki, Allah sözünün əvvəlində olan əlifdir, əlifin üzərində vəslədir. Vəslə belə bir işarədir, bammaya oxşayır vəslə və vəslə elə bil ki, iki dənə sözü bir-birinə birləşdirən əlamətdir. Yəni, bu oxunuş bu cür də ola bilər. İxlas surəsinin birinci ayəti ilə, ikinci ayətini birləşdə bilərik. Qul huvəllahu əhədun illəhu səmədi. Amma birləşdiyimiz zaman, birləşdiyimiz zaman biz ə, əhədun sözünün sonunda olan tənvin dammanı görürük. Və burada da biz qayda bilirik ki, bu qaydanın adı iltiqa əsəkinin, iki dənə sükunun rastlaşmasıdır ki, bu zaman, məsələn, əhədun sözünün sonunda olan un, Nı ilə bitir və bu, sukundur Əhədun Allah sözündə olan e, sözünü əvvəli isə vəslə iləndir və biz bunu keçmək üçün özümüzdən tələfüzdə bir dənə i artırırıq i səsi Qul huvallahu əhədun nilləhu əhədun nilləhu Artıq əhədunullahu yox əhədun i artırırıq və bu da ərəb, dilin, ərəb dilinin qaydalarındandır və dediyim kimi E, i̇kinci ayətin, yəni Allah sözünün əvvəlində olan, ləfzatullahın əvvəlində olan əlifdir, əlifin üzərində isə vəslədir. Vəslə dediyim kimi, bu simvol iki dənə sözü bir-birinə birləşdirən bir əlamətdir. Sonra isə Allah sözündə çoxlu ixtilaflar var, siz bilirsiniz. Allah sözü, yəni ləfzatullah, hətta bəzi təcvid e, kitablarında da yer al alıb. Ləfzatullah bəzi yerlərdə qalın oxunur, bəzi yerlərdə isə incə oxunur. Biz keçən dəstada dedi ki, əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, yəni ə olarsa, bu zaman qalın formada oxunur. Allah. Həmçinin Allah sözü fəthə ilə gəlir. Allah. Baxın, Allah nə qalın oxunur? Ləm qalın oxunur. Elləyox Allah la. Və bu da sözü şey istisnalardandır. Yəni istisnadır. Biz bilirik ki, Hafsan asım ləm hərfi heç zaman qalın oxunmur. Ləm hərfi heç zaman qalın oxunmur, amma baş qiraətində isə ləm hərfi qalın oxunur. Məsələn, buna misal olaraq əs-salah, əs-salah Hafsan asım buna əs-salah dedi halda, Wash qiraətində isə buna əs-salah deyə tələffüz olunur. Amma Allah sözündə, Allah sözündə istisnadır. Buna deyilər lafzatullah, Allah sözü. Və biz bir qayda dedik ki, əgər Allah sözündən, lə, yəni lafzatullah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi ə və ya u olarsa, yəni kəsrə, ə, bamma və ya fətə olarsa, bu zaman Allah sözü qalın formada tələffüz olunar. Allah lah kitəb nasrullah, baxın, nasru, nasrullah. Yəni, lən nasrulləh deyə tələffüz etmək olmaz və ya kitəbəlləh demək tələffüz e, etmək olmaz. Amma əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi i, yəni kəsrə olarsa, bu zaman Allah sözü incə oxunur. Məsələn, Bismillah, baxın, Bismillah yox, Bismillah. Amma biz orada əlləh, əlləh, hüssəməd deməyimiz Caiz deyil, çünki fəthədir. Amma Bismillah sözünə baxsaq, baxarışı ki, Ləfsatullah, Allah sözündən əvvəl gələn hərif mimdir, bismi. Mimin də hərəkəsi kəsrədir, idir, bu zaman Allah sözü də incə formada oxunur və Bismillah deyə tələffüz oxunur. Ondan sonra isə Allahu ondan sonra yenə Əlifdir, Sonra isə e, vəslədir Sonra isə ləmdir Amma burada ləm oxunmur Çünki siz bilirsiniz ki, ərəb dilində həriflər iki qismə bölünür və Şəmsi həriflər və gəməri həriflər Şəmsi həriflər o həriflərdir ki O həriflərdə əlifləm yazılır O sözlərdə əlifləm yazılır Amma ləm oxunmur Məsələn, əssamət Sözün kökü belədir Əl Əl-saməd əl Hətta Quran-ı kərimə diqqətlə baxsanız, orada bir dənə baxın, ləmi görərsiniz. Yəni, əliqdir, üzərində vəslə simbolu, sonra isə ləmdir. Amma ləm burada oxunmur. Baxmayaraq ləm var, ləm tələffüz olunmur. Və çünki sad hərfi şəmsiyə hərflərdəndir. Və kim ki, ə, həmin bu hərfləri öyrəmək istəyir, ə, müəyyən bir ə, kitablar var, onlardan öyrənə bilər. Amma bir qeyd edim ki, əgər siz şəmsiyə ilə qəməri hərfləri, yəni harada əlifləm, yəni ləm oxunur, harada oxunmur bilmək istəyirsinizsə, baxırsınız. Əgər ləm hərfindən sonra gələn hərfin üzərində şəddə varsa, yəni qoşalaşdırma varsa, şəddə işarəsi simvol varsa, bu zaman ləm oxunmur. Baxın, ikinci ayətə. Əll-la-hu-s-saməd Baxın, əssaməd sözündə əlifdir, sonra ləmdir, sonra isə saddır, sadın üzərində isə şəddədir. Bu, onu bildirir ki, şəddə olduğu üçün ləm oxunmur və bu da şəmsiyə hərflərdəndir. Sonra isə sad hərfidir və bu hərfi dedikdə qarib, bazadı kədər qalın bir formada oxumalıdır. Çünki bunu sinlə desən, məna dəyişir. Allahu yani səməd billah samad desəy artıq peyin mənasını verir və bu da məna hətta küfr kimi də ola bilər və bu şeyə fikir verməlisən. Sad qalın hərflərindəndir. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad deyə tələffüz etməsən. Səməd deyərək uzatmaqla və ya sinlə demək Şaiz deyil, icazə deyil. Çünki məna dəyişir. Sonra isə Əlləhu əssamədu Ayənin sonu uynandır. Yəni onunla nədir? Damma. Bamma bizə Bizdə biz buna zəmmə də de deyirlər. Bamma dəyirlər Ərəblər buna. Əcər biz dedik ki, ayənin sonu ayənin sonu fəthə, kəsrə, damma və ya in onunla bitərsə də həmin ayənin Sonunda vəqf edəriksə, dayanarıqsa və ya həmin sözdə vəqf edib dayanarıqsa, bu zaman bütün bu hərəkələr, bütün bu simvıllar sukunla əvəz olunur. Misal olaraq, İxilas surəsinin birinci ayəsinə baxsaq, Qul huvallahu əhədun, əhədundur, yəni onunla. Amma biz oxuduğumuz zaman əhəd deyə tələfüz edirik. Qul huvallahu əhədd deyə tələfüz edirik. Əhədun deməyimiz düzgün deyil. Həmçin ikinci ayətdə Əlləhu samədu Əlləhu samədu olduğu halda biz buna yen yenə də sukun verir Çünki ayənin sonu, saməd sözünün sonu dammadır Bir daha qeyd edirəm Əgər sözün sonu fəthə, yəni ə, kəsrə, yəni i, damma, yəni u, tənbin, kəsrə, yəni in və tənvindamma, yəni un olarsa, bu zaman həmin sözlərdə dəqf isə yəni dayanarıqsa, bu zaman həmin hərəkələ sukunla əvəz olunur, yəni sukunlaşır. Əllahu samədu əvəznə Allahus-saməd deyə tələffiz olunub edirik Sonra isə Allah sözünlə bir də qeyd edin Bəziləri buna Allahus-saməddir Aynan Allahus-saməd Hətta namazda da deyirlər Allahu əkbar, Allahu Və bu əslində A deyil, ədir Çünki orada qalınlaşan fəthə işarəsi Yəni fəthə deyil, ləmdir Yəni lafsatullahın özüdür Və ancaq dilə rahat olmadığı üçün bəzi insanlar bunu aynən deyir. allah a, Allah-u, çünki ləm qalımdır və heç zaman dil eyni zamanda qalımla incəni bir yerdə deyə bilmir. Həmişə dil hasanda, hasan tərəfə çəkil Və ona görə əksər insanlar, 90% və ya hətta deyəm 99% insanlar bunu oxuyarkən, istər namazda, istər də ayəlləri oxuyarkən, Allahu deyir, Allahu əkbar və ya Allahu samad. Amma düzgün oxunuş aynandır, eynəndir. Allahu. Qalınlaşan isə, <coughs> üzrə iştirəm, qalın, qalınlaşan isə deməli, ləmdir. Allahu, əlif isə olduğu kimi yerində qalır və düzgün ox oxunuş Allahus Samad. İndi mən oxuyuram iki dənə ayəti, Birinci, ikinci 2-ci ayəti oxuduqdan sonra məndən sonra təkrar edin. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Qul <gülüyor> huvallahu ahad. Allahus Samad. Əllahu saməd Dediyim kimi, saməd sözü qalındır. İncə formada oxuması olmaz, məna hətta küfrə bilər, küfürdən dəyişə bilər. Çünki saməd sözü ərəbcə peyin mənasını verir və bu isə məna ta tamamilə ziddir və hətta küfr ola bilər. İkinci ayətdə <coughs> elə bir qeyd ə, qalmadı. Keçilik üçüncü ayətə Əllahu saməd və ləm yuləd. ləm yəlid və ləm yuləd. ləm sözündə mim var və biz bilirik ki inşallah və təcvid elmindən öyrənərik ki mim hərfi mim hərfinin hökmləri var mim hərfi bə, bəzən ixfar şəklində oxunur gizlənir bəzən izhar şəklində oxunur əgər mimin üzərində sukun olarsa baxın ləm ləm e, yəni hərfi sonrası isə mim mimin üzərində sukun işarası var <coughs> Çukun işarəsi olarsa, bu zaman mim açıq, aydın bir şəkildə oxunur. Ləm yəlidi, yəlidi, yəlidi sözündə yədi, ləmdi, sonra isə dəl. Biz dedik ki, bizdə təcvid elmində 5 dənə hərif var ki, bunlar qalqala hərifləridir. Qalıqqala, bunlar hansı həriflərdir? Qat, ta, bə, gim, dəl. Bunları əzbəlləmək üçün qut bu cəb sözündən istifadə edirik. Qaq, ba, bə, cim, dəl Və bu qalqala nədir? Yəni qalqala qari Quranı oxuyarkən bu 5 tənə hərfin üzərində sukun edərsə, həmin hərflərin hava axını dayandırıb, təzədən həmin hərfləri qoşa bir şəkildə tələddüz etməsidir. Məsələn, yəlid-d yəlid Və ya fələq-o fələq Ləhəb-b Bakın hava ahını tamamıyla dayandı Sonra ise bayandıktan sonra bir müddət hava ahını dayanır Sonra ise hərfin sesi tezden tereffüz olunur Ve buna da qalqala deyilir. deyilir Ve qalqala e, o defa dediğimiz kimi iki hissaya bölünür Qalqalla ə soğra qalqala tu sora birə qalqala kubra, böyük qalqala və kiçik qallı qlıqla. bu dört hərisdən bir beş hərrifftən biri sözün ortasında olarsa bu zaman kiçik qalqalılar məsərən yədə xulun Baxın yədə xulun yeniədə dayanır, amma şiddətli bir şəkildə da dayanmır. <coughs> mı. ki yədə de xulun deri yədə de xulun. Amla əcət bu beş hərifftən biri sözlərin sonunda olarsa məsələn yəlid valəm yuladı sözün sonudur bu zaman daha böyük təzyiq və hava axını e, çox dayanır Son, sonra isə daha bir şiddətli şəkildə e, tələffüz olunur ləmyəlid ləmyəlid valəm yuladı sonra isə yulad sözündə uzatdıq biz bilirik ki Məd hərifləri deyilən bir anlam var. Məd sözlü mənası uzatmaq deməkdir. Məd, məd sözlü mənası uzatmaq deməkdir və ərəb dilində, Azərbaycan dilindən fərqli olaraq uzatma həriflər var, yəni uzanan saitlər var. Məsələn, bizim dildə e, yəni, bəzi sözlər vaşı bunlar uzanır, bəzi sözlər vaşı, məsələn, və bu da məyyən bir məsələn, e, qaydalarına, məyyən sö sözlərdir ki, çox az bir dilimizdə istifadə olunur, amma ərəb dində uzanan sözlər, uzarlanan sözlər daha çoxdur. Və buna da məd həriflər deyilir ki, uzadan həriflərdir ki, bunlar üçdür, əlif, vab, yəd. Əlif, Məsələn, bir var biz deyək bə, bir var deyək bə, bir var deyək bi, bir var deyək bi. Bu, bu. Ərəb dilində bu uzatma çox böyük bir rol oynayır və hətta mənanı da dəyişə bilər. Və dediyimiz kimi, ər ərəb dində uzadan saibdər, uzadan həriflər üçdür, əlifdir, vavdır, yə yədir. Və gəlin bir-bir götürək, əlif nə zaman uzanır, vav nə zaman uzanır, yə nə zaman uzanır. Əgər əlif sakin olarsa, yəni əlifin üzərində heç bir simvol olmazsa, nə üzərində, nə altında, nə yanında, yəni heç bir simvol əlamət ol olmazsa və əlifdən əvvəl gələn hər hansı bir hərifin hərəkəsi fəthə, Yəni, ə olarsa, bu zaman ə iki dəfə artıq uzadırlar. Məsələn, bə, baxın, əlif, məsələn, orada ə, sukunlu haldadır, heç bir altında və üzərində heç bir əlamət, heç bir simvol yoxdur və ondan əvvəl hərfin hərəkəsi bədir, bənin də hərəkəsi fəthədir, bu zaman həmin bə deyil, bə deyərək iki dəfə artıq uzadılır. Və sonra isə bax, baxın. Üçüncü ayətdə ləm yəlid və ləm yuləd deyək, e, oxudum, yuləd, demədim yuləd, dedim yuləd, yuləd, yuləd. arasında tərq var. Və əgər vav sakin olarsa, baxın, yuləd sözünə fikir verin, Yu, yuləd sözündə vavdır və vavın üzərində heç bir simvol, heç bir hərəkə, <coughs> heç bir əlamət yoxdur. Və vavdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi isə bammadır. Əgər vav sakin olarsa, yəni, üzərində, altında heç bir əlamət, heç bir simvol olmazsa və vavdan əvvəl gələn hərfin hərəkəsi damma, yəni u olarsa, bu zaman həmin u iki dəfə artıq uzadlar. Ləm yəlid və ləm yuləd. Və ləm yuləd. Yuləd yox, yuləd. Arasında ə, çox böyük bir təq var. Yuləd, yuləd, yuləd, yuləd. Və yəsusudur. Sondur, hərifdir, yəni məl həriflərinin son hərifidir. Əgər yə sakin olarsa, yəni üzərində və altında heç bir simvol olmazsa və yədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsirə, yəni i olarsa, bu zaman həmin i iki dəfə artıq uzadılar. Din, bi, məsələn, bi sözünə baxsaq, orada yədir, üzərində heç bir simvol hərəkət yoxdur və yədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi bədir və bənin də hərəkəsi kəsirə idircə bu zaman həmin i iki dəfə artıq bi deyə tələffüz olunar ləm yəlid və ləm yuləd. və yuləd sözünün sonunda sukunludur artıq sukun da olduğu halda sukun olduğu kimi oxunur və yenə də qalqala baş verir. İndi isə bu ayəni ə, oxuyuram və məndən sonra siz də, də ə, oxuyun Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam Qul Huwallahu Ahad. Allahus Ləmm yəlid və ləmm Bu formada oxunur və inşallah bu günlük bu qədər və inşallah sabah Allahımızın 4-cü sonuncu ayəti izah edərik çünki sonuncu ayətdə əhkəmlər biraz çoxdur və yavaş-yavaş Yəni, bu dərsləri dinləyə-dinləyə ola bilsin, e, bəzi insanlara bu simvollar e, və ya dediyim o, bəzi sözlər tanış gəlmir və çox çətinlik çəkilər. Amma yazıca saxlayın ki, yavaş-yavaş 1, 2, 3, 10, 15 bu dərslərdən sonra bir müddət keçdiyikdən sonra artıq mən bunları təkrar edə-edə, artıq siz özünüz biləcəksiniz ki, bu ixfadır, bu izhadır, izhadır bu mədhərfidir və s. və s. deyə inşallah e, bunların adlarını çox gözəl bir şəkildə Mə mənim siməy olar amma müəyyən bir vaxt lazımdır. İndi isə sizinlə dərsi bitirək. Kimin bu təcvidə elmi ilə və ya oxuduğu yerlərdə hər hansı bir sualı varsa, buyura bilər. Allah sizdən razı olsun. Və subhanakəllahumma və bihamdik və əşhadu an la ilaha illa ənt,